Jesus död. Kapitel 19, senare delen av vers 24 till och med vers 37. Det var vad soldaterna gjorde. 25 Men vid Jesu kors stod hans mor och hans syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. 26 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjungen som han älskade sade han till sin mor kvinna Där är din son. 27 Sedan sade han till lärjungen Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. 28 Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han Jag är törstig. 29 Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. Det satte där för en svamp som doppades i det sura vinet på en isoppskälk och förde den till hans mun. 30 När Jesus hade fått det sura vinet sade han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. 31 Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, det var en stolssabbat, bad judarna Pilatus att de korsfästa binpeople skulle krossas och kropparna tas bort. 32 Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. 33 Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben 34 utan en av soldaterna stack upp sidan på honom i sin lans och då kom det ut blod och vatten 35 Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro hans vittnesbörd är sant och han vittnar att han talar sanning 36 Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas inget ben skall brytas på honom 37. På ett annat ställe heter det: "Det skall se på honom som det har genomborrat."